A gimnázista. A zsipónkó szűk, lármás klauzál utcába vitték A múziban arra készült, arról álmodozott mindig, hogy a reformátusba fog járni. Az életben a klauzálba került. Nem baj, az is gimnázium. Mikor a vörös szakáló köpesdi igazgató úr felvettes anyjával együtt újra kilépett az utcára, szélesebbnek érezte a mellét, egész valóját tekintélyesebbnek, magasabbnak. Anyja lehajott hozzá, megcsókolta. – Mama, meglátják! – Miért, fiam, mi szégyen van ebben? – mosolygott édesanyja. – Egy gimnázistát már nem csókolgat az utcán az édesanyja! – Önérzeteskedett Piki. – Mi micsoda nagy szó. Felsőbb iskolás, lehet belőle ügyvéd, tanár, bíró miniszter. Nyitva előtte minden. Kezét nadrág zsebébe dugta, fütyűrészett. Ez volt a legnagyobb önállóság jele, majd az István térnél hirtelen megállott. Mama kérdezte, ugye meglátszik rajtam, hogy gimnazista vagyok. Hogy ne, hogy ne, és közel volt hozzá, hogy újra megcsókolja, de nem merte. Most bemegyek a könyvjegyzékért, búcsúzott Piki, és a Dob a károly külút felé tartott. Ügyet sem vetett az István tér kofáinak felhalmozott portékáira, pedig éppen heti vásár volt. Ringlispír forgott a tér Kisdiófa utca felé sarkában, A lacikonyhán szabadlángon sercegett a kolbász, a szalonnazsír, a tápii fazekasok kirakták áruikat, el lehetett volna nézni órák hosszat a mázas csuprokat, ibrikeket, állatokat. A bocskoros, hátul bugyos nadrágú bosnyákok csillogó hercegovinai áruikat kínálgatták dalolószóval, ott voltak kézimunkájukkal, faragott faholmiaikkal a túróci árvai tótok, kiteregették szőtteseiket a kalóta szegélyek, színes festői ruhájukban. Egész boldog Magyarország ott ült az István téren, de amíg Pikinek máskor kíváncsi nézelődés lett volna, ma fel sem tűnt. Gyors lába a múzeumkörútra vitte az Antikvárius sorra. Az iskolák könyvjegyzékét gyűjtögette össze. Amelyik gyerek a legtöbb könyvjegyzéket mutogathatta, az volt a legbüszkébb, a leghíresebb. Pedig némelyikért, például a budai reálért, egy főutcai könyvkereskedésbe Budára kellett elmenni. De a gyűjtőszenvedély akár kőbányáról is odavitte a fiúkat. Színesek voltak ezek a könyvjegyzékek. Az Erge utcai reálé zöld, a Markó utcai gimnáziumi vörös, a kereskedelmi akadémiái fehér, és minden fiú minden könyvkereskedésben csak egy jegyzéket kaphatott. Nagy-nagy verseny folyt a pesti gyerekek közt a teljes gyűjteményért. Piki is sóra járta a könyveseket. – Kérek egy piarista jegyzéket? – lépett be mai Henrik és fiához. Az öreg mai bácsi az orrahegyére tette pápa szemét is, atyáskodó hangon kérdezte. – No, gimnazista úr, jó volt a császár fürdő? Remélem, nem csak az árjegyzéket, magát a könyveit is fogja venni. És bizalmasan súgta. Aki minden könyvet itt vesz, kap ráadásul egy várnét. Piarista jegyzék pedig nincs, elfogyott. Piki ebbe nem nyugodott bele. Sorra járt az antikváriusokat. Mindenütt elfogyott. Végre hát elszánta magát, és átment a Nemzeti Színház bérházában lévő Nágel Otto és fiához. A legnagyobb könyvkereskedőhöz. De ez olyan szigorú üzlet volt, hogy csak az kaphatott könyvjegyzéket, aki szülőjével jött be. Pedig ott biztosan megvan a piarista, bíztatta magát Piki. És a kirakat állott, amelyen ki volt ragasztva Budapest valamennyi középiskolájának áriegyzéke, közöttük az áhított negyedik kerületi kegyesrendi Főgimnáziumi is. Halványzöld, csábító, ritka könyvjegyzék. A hón alatt szorongatta az eddigi zsákmányt, de az egész nem ért semmit, ha nem lett volna közte a piarista. Az édesanyját csak nem hívhatta el emiatt a nagy János utcából. Mit tegyen hát? Amint töprengve itt tűnődött, egy öregúr állott melléje és nézegette a könyvjegyzéket. Szelét kedves arca volt. Pikiben bizalmat gerjesztett. Hirtelen elhatározással hozzáfordult hát. – A bácsi is gyűjt? – kérdezte. – Mit, fiacskám? kérdezte a kedves öreg úr. Könyvjegyzékeket? Oh, oh, oh, bár még gyűjtetni! És mosolygó szeretettel nézett Pikire. Segítsem rajtam! Bátorodott fel Piki, és elmesélte, hogy miről van szó. Az öreg úr bólogatva hallgatta, s csak annyit mondott. Hát, kere, fiam! És beléptek a nagy nágelottóhoz, a segédek meghajolva üdvözölték az öreg urat. Alá szolgálja, méltóságos uram! Nagy tisztelettel adták oda a piaristákat, a főnök maga kísérte ki őket az ajtóig, és megint kint álltak a múzeumkörúton. Itt van, fiacskám, mondta szeretettel a méltóságos úr akkor még ritka cím, és lassan továbbment. Piki csodálkozva nézett utána. És néz még ma is, 42 év után is azon tűnődik, vajon ki lehetett a kedves méltóságos úr. De akkor hamar összeszedte magát, és ha már ott volt a körútom, benézett a múziba is. De előbb nem is a múziba, hanem a múzeum kertbe. Keresett valakit. Valakit, akinek meg akarta mutatni a piaristákat. Nem fiút, nem rocseket, nem pálost. És ez a valaki ott ült kazinci alatt. Más kisasszonya volt, nem a régi, nem a haragos. Ez biztosan nem tud a tilalomról. Előbb néhány pillanatig várt, aztán ingadozó léptekkel egyenesen feléje tartott. De minden lépésnél olyan merevnek, nehezen hajlíthatónak érezte a térdét. Most odaért, megállott előtte. Megemelte a kalapját. – Jó reggel, Elza. A szíve hevesen dobogott, és maga sem tudta miért, de elpirult. Elza nevetve nyújtott neki kezet. – Piki! – budjant ki hajkán, és ezzel bemutatta kisasszonyának is. – Hogy van? – kérdezte Piki, addig mindig tegezte, s nem tudta miért, most csak magázni tudta. Őj le, kínálta meg helyel Elza, de Pikinek csak két krajcárja volt, a harmadik hiányzott, és ezért nem foglalhatott helyet. Nem lehet, rengeteg dolgom van, ma iratkoztam be a gimnáziumba, tette hozzá könnyedén, és rengeteg dolgom van. Csak azért jöttem ide, hogy ezt magának ajándékozzam, és elővette a halványzöld piaristát, és Elza térdére tette. Nagyon ritka, mondta még, és, mint egy hős, elbúcsúzott. Vervárdász? kérdezte a kisasszony. Elza vállat vont, és a piaristák a földre esett. Ott is maradt a porban. Piki pedig átment a múziba. A rajcára gondolt, amely megfosztotta a lehetőségtől, hogy Elza mellett ülhessen. Kezdte érezni, belátni, hogy a pénz fontos valami a világban, és ha az ember le akar ülni, meg akar nyugodni, Pénzre van szüksége. A fiúk közül csak a szeplős rocseket találta ott. A rocsek a reformátusba járt, és most a két bakugró között forgott, járkálva fel alá, kezében könyv és hangosan tanult. Szerbuz, Szerbuz, mit csinálsz? Latinból beacisztam, holnap pótozok. – Szerbuz, Szerbuz. Ennyi volt az egész, és Piki már is kifele indult a muziból, ahol új fiúk játszottak. Szomorúnak, szegetnek érezte magát, pedig gimnazista volt. Lépteit meggyorsította, és megint a klauzál utcában volt, a gimnáziumban. Szét akart nézni a házban, ahová jövendő sorsa kötötte. Fiúktól zsibongott a ház, jövendő reményektől, az év kezdetének izgalmától. Az épületben magában csalódott Piki. Ő gimnázium alatt komoly, méltóságos épület tömböt gondolt, széles folyosókat, nagy ablakokat. Ez a klauszál gimnázium közönséges bérház volt, gangos, egyemeletes, csak négy osztályos, és ezek az osztályok is keresztül tört falut lakásokból kerültek ki. De nem baj, Magyar Királyi Állami Gimnázium, és ő Magyar Királyi Állami Gimnazista aki ott állt a kavicsos udvar közepén, és nézi a terepet, az osztályokat. Csak négy gimnázium, de neki elég nagy. Egy egész ismeretlen világ. Benézett a friss, cserrel hintett tornaterembe, felhúzgockodott a nyújtón, és büszkeséggel telve ment haza, végig a király utcán. Weber bácsi georginái és Dáliái között foglalatoskodott, amikor hazaért. – Herr Weber, kérdezze meg, hogy honnan jövök – Állott eléje Piki. Na, azt te! Kíváncsiskodott hervéber, és Piki fölényesen felelte. A gimnáziumból. Hát ami még ezután következett. Délután másnap. A könyvásárlás, a szíj, a bőr, amelyet a táska helyet kapott. A táska elemi, a szíj és a bőr gimnázium. Az más, több fontosabb, komolyabb. Az a férfi kor kezdete. Kolliczer is egy osztályba járt vele, és a két fiú ünnepi érzésekkel telve indult el első nap az iskolába. Piki anyja áldó szemmel nézett fiára a nagy reggelen, amikor megteszi, így mondta, az első komoly lépést az élet felé. Szemében köncsebb, szívében boldogság, amikor fia nekiindult a nagy útnak. Amikor odaértek az iskolába, az osztály, micsoda méltóságos szó az első napon, hangos zsibongással fogadta őket. Az első padok már mind tele voltak, ők a középre kerültek. Piki senkit sem ismert az osztályban, csak kollicert. Egymás mellé ültek hát. Előtte erős nyakú válas fiú ült. – Hogy hívnak? – kérdezte tőle. – Kornya Jánosnak. – Tudsz csukkolni? – Tudok. – Szerbut, Szerbut." Mögötte a Helsing Vékony, törékeny gyerek. Arra rá se nézett. Micsoda zajgás, lárma, hangzavar volt itt együtt. 64 fiatal, zabolátlan élet. Egymásra kíváncsi, ismeretlen gyerekek. Kinek ki lesz a barátja? Ki micsodát rejt magában? Ki jut előre? Ki marad el? Csupa izgalom, zaj, láz. Ki a legerősebb? Ki a leggyámoltalanabb? Ki a leggazdagabb? Kinek az apja a legbefolyásosabb? Ki lesz a legjobb tornász? Ki a legjobb latinista? Kikapja az első egyest? kikapja az első négyest? Mindezt a kérdést eltakarta az óriási zsibongás, mint egy felhő. Nyolc órakor aztán megszólalt az udvaron a csengő. A szolga húzta, kongatta a kis sárga harangot, az osztályokban egy pillanatra csend lett, hogy azután még nagyobb erővel törjön ki a zaj. A tanári szobában Blokkelberg tanárúr még egy cigarettára gyújtott. Stroini tanár úr vette az osztálykönyvet, kis noteszét, és elindult az első osztály felé, amelyiknek főnöke volt. Szende, akiből az osztály legnagyobb stréberre lesz, berohant. – Jön! Jön! Az ajtó szélesre felnyílott. Stroini osztályfőnök úr belépett, 128 láb felpattant. Az 1887-88-as tanév megkezdődött. – Leülni! és a fiúk néma csendben leültek.